Je moet maniango oktober komen we naar Tato de na twaalf zijn ba Wahaba vifa umemi na hata uguzi, ndi hizo changa moto zinazo pelekea wagonjwa kutojito keza kwenye kitu uchaafya chanya vitanga. Ni tarafa igishubi mkua wagitega. Na chama uprona, kinasema kinaye matumaini kuwa tumi utunguzi husika na ukuloni lio na Belgiji itasaidia kwa kuendesha utunguzi lio kweli ufahamike. Kuna hayo, bila shaka na mingine, junginami haditamati, mitambo yunguzo na Albert Nduwayo. Nejoe is aan gaan Niki bokoyao. Abari Camille. Ja, dat wa khamseen na Theresa schoejaawo. Hoor wat amewawa. Katega u tuwa jaakse september komina Theresa moa stin namoya. chau prona. uchaguzi. Mwanamfalme Rwa Gasore amesisitiza haswa kwenye haki kwa raia wote na kupambana na rushwa. Mwanamfalme Rwa ali kumbusha kuwa hakukushinda chama bali amani ndio imeshinda. DDA ni mzima ana tafsiri hotuba hiyo.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 Shukrani ni die nionzi. Mwanamfalme Lwiroga Sore alikuwa mwanasiasa anayeunganisha na kupatanisha raia wote. Ni mojawapo ya sifa zilizoibuliwa kati ya mhubiri Jumanne hii kwenye kumbukumbu ya miaka 59 mwaje mwanamfalme Lwiroga Sore kulingana na askofu mkuu Bujumbura Gervais wa Shimbuza wakati wa yaki yake ya kisiasa shujaa huyu wa uhuru wa uhuru mtu yeyote Tumskilize Tumskimizie akitafsiriwa na mwezetu Romualdi ni wabivutse. Kuna jambo lisilo la kawaida linalo dhahirisha uhuru wa mwanamfalme Ludovico wa Gasore ambao ameonyesha kwa kiwango chake. Hakupenda kuwa na mwenendo wa wanawafalme wengine. Kwa kufurahia kukaria hathi ya kuwa mtoto wa mfarme peke yake. Alikuwa na uhuru. Uhuru uliwa mfanya kutenda makubwa, lakini yenye mafundisho bila tamko, Ukiwa mwana mfarme, kumchumbia mtu musie changia kabila, ama kuenda inje ya uko kuliko kuwa kuna tafuti wa markia, kuenda kuna waliwa kero wanahili. Rwagasore, alifanya hayo, akijua anacho kitenda. Hakika, umoja na uhodari ulikuwa musingi wa chama chake. Ariachana na maneno na kuweka katika matendo kupitia ishara ya kuishi na mtu wasiochangia kabila. Tukwaakasole hakutenga hata mtu mmoja katika mapambano ya kisiasa kwa sababu alikuwa nafahamu kwamba nchi itakombolewa kwa ushirikiano wa wote wakitambua wa kuwa ni Warundi Tena, jina la inchi yao limerejea kuwa Burundi badara ya Kongo Berje, Rwanda, Urundi. Alisema, njoni tulejeche hathi inchi yetu. Alifikia azimio rake hata kama hakulishuhudia, alikuwa napigania sisi na tumia shuhudia. Leo, tunapo kuja kukumbuka shugia wa Burundi aliewawa, tunariombea taifa retu kupata tena mashugia kama yeye na sisi, Tusitumbukie tena katika utumwa badara yake tulinde na kuyendeleza uhuru ariye fia mwana mfarume rudoviko wagasore. Inhayu kukira uo moganwa rudoviko wagasore ya fuwe azira. Amen. Isa, Uneendelea kuisikiliza tarifa habari kama inavyo kujia kupitia Radio Sanganiro. Chamopro na kinasema kina matumaini kwa tumea utchunguzi husika na ukoloni ilio teuliwa na ubelgigi itasaidia kwa kuendesha uchunguzi ili ukweli ufamike. Katika maujianu na kitu hiki kuwa chamahicho mbunge belga shatsi anabaini kuwa lazimo kweli wote na liio tendeka zama za ukoloni ajulikani na majukumu kwa kila mmojawekwe wazi na wahusika wafikishwe mbele ya vyombo vya sheria eneo kulipozikwa mama mfalme wa mwisho wa Burundi ntare wa 5 baram baramaye na Malkia Teresa Kanyonga mama mzazi wa shujaa uhuru wa Burundi Lwirwa Gasore alihudumiwi vyema nafamishwa na Ilwa Benoit Varahakana kutoka ukoo wa falme ambaye anaomba serikali na familia kujionganiana jinsi gani eneo hilo laweza kuhudumiwa vyema kama haitakuwa hivyo eneo hilo likabidhiwa familia kwa kwa kulihudumia nilipoti yake Gerard ni bigera kutoka mji ni getega Katika kata ya buoga mjini kitega, karibu na ikulu ya zamani ya mufalume mwambuta wa ine bangiri ndipo palizikwa muke wa mufalume huu ambaye ni malikia baramara ye katika mwaka ulufumbiri na sita, kama anavyoarifu elwa elua benuwa baranyanga wa familia ya kifalume, aendelea kuwa mwaka ulufumbiri na kumina ine, hapo palizikwa pia mabaki ya malikia Tereza Kanyonga, muke wa mufalume mwambuta wa ine bangiri chenge, mama mzazi wa shuja wa uhuru wa burundi, hayati mwana mufalume rugu kasore, pamoja na mabaki ya dada yake marihem Regina Kanyange mabaki ya marihemu hawo yalikuwa yametoshwa katika kaburi ya nyabaranda jijini mjumbura ama eluwa benuwa bangiritenge aileza kuamba sehemu kuna kwa hifadhiwa marihemu hawo hapa fanyue usafi kwa mjibu wake sehemu hapo pangeshugulikiwa na utawala pamoja na familia ya kifalme lakini kuamba hakuna mailewano yote ya leo bado na pande mbili hizo aitha aomba basi sehemu hapo papewe familia ya kifalume ili ipafanye usafi vilivyo alani jambo kwamba kwa sasa bavya watu hupakashfu ambapo arifkua familia itakapopa milki itapajenga uwa ipandikize mauwa na vinginevyo itafamika kuwa familia ya kifalme yafanyia usafi semu hapo maramoja tu kwa mwaka yani itareishi na tisa april kwa sherehe za kumbu kumbu ya mawaji ya mufalme wa mwisho wa burundi nari watano ndize ye karori, mtoto wa mufalme muambu sawa ine bangiri chenge kutaitega jaa nibigirare dio Shukran was Gerard Nivigira, Nani Eloi Benoit Vangiri Chinginas Yovara Ahakanasso. Kunguza kwa raia wote kama alivyo kuwa kipenikeza mwana mfalme rwagasori. Bada kushinda uchaguzi, diyo wetu wa gavana wa mkua rumonge kwa wana cha mwa CNDD, FDD. Chama kitu shinda uchaguzi iliopeta burundi katika chereza kwa ya dhinisha kumbu kumbu za miaka msinatisa. Bada mwaji mwana mfalme, konsolator ni tunga mkuu mkua, mkua rumonge. Anasema viongozi watawaliye raia wote. Hili kufikia maendeleo, gavana. Nasema maendeleo haya yoha ya wezi wakati wote. Hakutokuwepo amani na usalama na kutokuwa fursa kwa tolea wetu raia kudumisha amani na usalama. Kutokea kwa nyumba kumi hadi mkwa mzima. Hamefamisha hayo ni bada kulipotiwa mkwani hapo kumbisho salama siku zilizopita, Na kisema kuwa wakalifu waliotaka kumbisho usalama wali likabiliwa vili vyo uhaba wa vifaa umeme na hata uguuzi ndizo changamoto zinazopelekea ugonjwa kujitoje kuto to kutojielekeza kwenye kituo cha afya chanya vitare ni tarafa ya Jishubi mkoa wa Gitega kero hizo ni zaria wanauishi pembezoni mwa kituo hicho ambao wanafanya misafara mirefu wakielekea kwenye kituo cha ndita mshauri wa gavana mkoa Gitega usika na masuala kijamii naomba walikuwa na uwezo kusaidia kitu chocha afya habari hii ya mwandishi Walter Turkavavushi ina somo namu zetu misago moise kituo hicho cha afya chanyabitanga tarafani gishubi mkuwani gitega kinatawaliwa katika kanda ya afya gansoro ni kusini mwamji wa gitega raya waishio kando na kituo hicho wanasema kutopupia kituo chenyewe kutokana na ukosefu wa umeme pamoja na wafanya kazu wa kutosha halihio wafanya wananchi hao kuelekea kwenye ospitali ya nita kituo hiki hatu kipupii kufande mkubwa tunakuenda kwenye ospitali kuyantita kwa wanawaki wajewazito kisikasa sisi tunapenda email la jita mtahoni wa cyake wananti hawa mkoaji tega wanasema kuwa kuna huduma ambazo bado hazijatolewa kwenye kituo hicho wakitolea mfano vipimo vya ujauzito kwa kina kuna vile ambavyo bado vinakosa unaona kwa hakuna omeme vipimo vya wanawake wajawazito au operesheni huo ni upungufu Wananchi hao wanaomba kuraisishiwa wakidai kwamba eneo la Anita ni mbali na makazi yao hapa wanasema kuwa msafara huu wa mzito kwa kina mama wajawazito ambapo walazimika kutumia usafiri wa pikipiki tunaomba watusaidie unaona usafara wakufika eneo la ntita ni mbari huwa tunatumia usafiri wa pikipiki ilihari kuna kituo hapa unaweza kuje hapa kikiwa na tatizo na usipate huduma bora kuenda kwenye ospitali ku ya ntita tasengu mshauri wa gavana wa gitega ana usika na kijamii anawataka wa Hisani kusaidia vifaa kwenye kituo hicho ili kupunguzia msafara wa wananchi wa mkoa huo hata hivyo kituo hicho kilipata hivi karibuni msaada wa vifaa vya thamani ya milioni 28 sarafu ya Burundi lakini hata hivyo kutokana na ukosefu wa umeme baadhi ya vifaa bado kufanya kazi huku kireportiwa hata changamoto za kuhifadhi baadhi ya dawa shukran moyiz misaku Wamiliki wa magari na pikipiki muinga, wanaomba, utendaji, ukuasilisha hoja zao, usika na kibali, kinacho, ubora uboro vio mboivyo, vyom, kontrol teknike kwa ya kifaransa, kuwa kikitolewa mikuani ima kunye kanda kutokanu na kuwa, wanatumia uwezo mkubwa kuenda bojumbura. Kavana wa muinga, nafamisha kuwa kwa ushirikiano na viongozi kukiwe mwali, uchaguliwa, wataomba, indapo itabuzekana, kibali cho kitolewe kama ilivyokuwa, kwa mgozi katika makao makuu ya mkoa Ngozi gavana alifamisha hapo katika wiki eh eh e, katika wiki iliyopita wakati ambapo e, wazao wa Muinga walikuwa wakiendesha mkutano na gavana habari hii ni kwa mujibu mwandishi wetu Diodonne Nzeimana kutoka Muinga na kabla ya kutamatisha taarifa hii ya bari huyo hapa mtafsiri wake Oktoba kuminatato mburundi idhineja kumbukumbu za mawaje wa shuja uhuru mwana mfamilu iruagasore. Katika maubira sikofu jirveba nishimi husa amerejelia kwa sifu wa shujaa huyo. Uhaba wafaa umeemina hatu uguzi ndi hizo changa moto zinazo wa upelekewa gonja kutojili keza kwenkitu ucha afya chanyari tanga ni tarafa gishubi mko wa wagiteke. Na chama uprona kinasema kinai kuwa tume uchunguzi usika na koloni liote uliwa na ubelikiji itasaidia kwa kuendisha uchunguzi ili ukweli ufamike. Ni hadi hapa sina bodi ya kutamatisha taarifa ya baria mchana uolewa kutoba 13 mwaka 2000 na mwaka 2020. Uh, Nikushukuru wewe ambao umetegesikia na fundi mitambo langu jina ni Bali ni vera maana tukutane kuna kwa majali wa kwaheri kwa muda. <tos>